A csak junglán át, a pelgútóhoz. Jó rejtek helyet találtunk, otthonosan berendezkedtünk, és kedélyesen töltöttük el megint szökésünk első napját. A következő éjjel már fölfelé vett az utunk, messze túl az erdő határon. A hegyi ösvényeket szántalan kirándulásunkról régóta ismertük már, és nyomorúságos mécsesünk is megtette a magáét, Néhányszor mégis eltévedtünk. Al Schneider egyszer lezuhant egy jéglapról. Szerencsére ébőrrel megúszta és nem sérült meg. Különösen a folyón átvezető keskeny fahidakon kellett nagyon óvatosnak lennünk. Üvegszerűen vonta be őket a jég, és kötéltáncosok módjára egyensúlyoztunk át rajtuk. Egyébként egészen jól haladtunk, bár mindegyikünk csak nem negyven kiló cipelt. Napközben mindig találtunk szép félreeső helyeket, de a táborozás most már ugyancsak hűvös élvezetet nyújtott. A völgy olyan szűk volt, hogy alig hatolt be néhány melegítő napsugár, ezért mindig vágyakozva vártuk az éjszakát, amikor a gyaloglással ismét fölmelegíthettük génberedett tagjainkat. Egy szép napon azonban meg kellett állnunk. Olyan sziklafa a magaslott előttünk, mely megcsúfolni látszott minden mászási kísérletet. Nyaktörő ösvény vezetett a falba, és csak hamar eltűnt a kövek között. Mit tegyünk? Kockáztassuk meg a mászást nehéz terhekkel a hátunkon, magasan a folyó fölött? Ez lehetetlennek látszott. A visszafordulás mellett döntöttünk, és megkíséreltünk átgázolni a folyón, amely több ágra szakadt. Ehhez az évszak sajnos nem kedvezett. A reggeli hőmérséklet mínusz 15 fok körül mozgott már, és olyan hideg volt, hogy a föld és a kövek azonnal a talpunkra fagytak, ha az átgázoláshoz levetettük a cipőnket. Fájdalommal járt levakarni a talpunkról, mielőtt újra felhúztuk volna a cipőnket. És minduntalan új folyóágok keresztezték az útunkat, reménytelennek látszott itt átjutni. Talány előtt álltunk. Mégsem lehet itt hirtelen vége az útnak, Elhatároztuk, hogy ott helyben töltjük el az éjszakát, és másnap rejtek helyünkről megfigyeljük, miként győzik le a nehéz helyzetet a karavánok. Kevéssel napfelkelte után láttunk is közeledni egyet. A sziklafal előtt megállt, és nem akartunk hinni a szemünknek, a kulik, mint az ergék egymás után másztak fel nehéz terheikkel a sziklaösvényen, amelyetől mi szenvedélyes hegymászók visszariadtunk. És a bozontos bundájú jakok, Kedélyesen cammogtak át a jéghidek patakon, a hajcsárok felpattantak a hátukra, és így vitették át magukat. Minden a legnagyobb rendben ment. Alig tudtuk kivárni, hogy mi is megpróbáljuk. Úgy éreztük lassan telik a nap, és még a jéghideg szél is gondoskodott róla, hogy ne érezzük magunkat túl jól. Végre elérkezett az éjszaka. Szerencsére fényesen sütött a hold, és jobban világított nekünk, mint a lámpásunk. Ezzel együtt kemény dolog volt. Ha nem láttuk volna saját szemünkkel, hogyan mázták meg a kulika falat, megint feladtuk volna. Innen kezdve nehézség nélkül jutottunk tovább, csak a pihenő karavánok és az útmenti taszamházak mellett lopakodtunk el óvatosan. Előfordult, hogy néha valaki ránk kiáltott. Ilyenkor válasz nélkül tovább siettünk. Egyszer két tibeti jött imádkozó az úton, de úgy látszik jobban féltek tőlünk, mint mi tőlük, mert ilyetten osontak el mellettünk. További két éjszaka alatt elértük Zonkát és ezzel elhagytuk a számunkra ismerős vidéket. A Brámaputra itt Tsangpónak hívják, volt most a legközelebbi célunk, és egyben további úti tervünk nagy kérdőjele. Hogyan kelhetünk át rajta? Reméltük, hogy már befagyott. A folyóig vezető útszakaszról csak homályos fogalmaink voltak. Remélhetőleg nincsenek már nagyobb akadályok. A legfontosabbnak azt tartottuk, hogy minél gyorsabban tegyük meg az utat, és ekközben elkerüljünk minden olyan helyet, ahol valamilyen kormányhivatalnokkal találkozhatnánk. Nem sokkal zonka után egy félreeső barlangot kerestünk magunknak szállásul, és ott ezernyi agyagból préselt Isten szobrocskát fedeztünk fel. Egy hajdani remet ütöttük fel táborunkat. Következő éjjel ismét meredeken vitt az út fölfelé, egy hágó felé. De túlbecsültük erőinket. Mielőtt elértük volna a magaslatot, le kellett pihennünk egy jéghideg táborhelyen. Nem csoda, hogy kimerültünk. A nagy fáradalmak mellett az 5000 méter fölötti régiók ritka levegője sok gondot okozott. A Himalája vízválasztójához közeledtünk megint. A hágó magaslatokon ott találtuk a szokásos kőrakásokat és imazászlókat, a tibetiek hitének jeleit. De Stupa előtt most először álltunk, amelyet szentként tisztelt láma síremléke volt. Komor figyelmeztetőként magaslott ki a végtelen havastáj egyhangúságából. Szép kilátásra hiába vártunk, a hágó a hegyek közé ékelődött, nem nyílt innen a távolba kilátás. Egész biztosan mi voltunk az első európaiak, akik ezen a hágón, a tibetiek csak junglának nevezik, átkeltek. De még ahhoz is túl hideg volt, hogy emiatt örömöt vagy büszkeséget érezzünk. E behavazott pusztaságban, melybe csak ritkán tévedt ember, már nappal is mertünk menni. Jól haladtunk előre, és legközelebbi éjjeli szállásunkon, ahol rettenetesen fáztunk, pompás kilátást árult elénk. Sötét kéken terült el előttünk az óriási pelgutó. Mögötte az elszigetelten álló hegyek vörös közete magaslott kimesztelenül a hóból. Az egész fenségot gletserek ragyogó lánca keresztezte, és mi büszkék voltunk arra, hogy két csúcsnak, a 8013 méter magas Goszentánnak, sisapangma és a valamivel alacsonyabb Lapchikangnak még a nevét is tudtuk. Legyőzőire várt még mindkettő, mint a Himalája annyi más óriása. Bár a hidegtől ujjaink megmerevettek, előszedtük vázlatkönyveinket, és néhány vonással felvázoltuk alakjukat. Auschneiter rozoga iránytünkkel bemérte a legfontosabb csúcsokat, és bejegyezte a számokat, később talán még felhasználhatjuk ezeket az adatokat. Ebben az álomszerű téli tájban haladtunk tovább a tópart mentén, amíg egy düledező karaván szállásra akadtunk. Tulajdonképpen magunk is meglepődtünk, hogy mennyire hozzászoktunk már a magassághoz, és terheink ellenére milyen jól jutunk előre. Csak a kutyánk került nyomorúságos állapotba. Lelkiismeretesen lépést tartott velünk, bár félig már éhen veszett. Egyetlen tápláléka a mi ürülékünk volt. Éjjel hűségesen végig feküdt a lábainkon és melegített bennünket. Ez neki is nekünk is segítséget jelentett, mert itt fönt a fensíkon mínusz huszonkét fokot mutatott a hőmérő. Milyen boldogok voltunk, amikor másnap megint az élet egy kis nyomára akadtunk. Egy júnyáj vonult lassan felénk. Pásztorok jöttek utána vastag bundákba burkolózva. Megmutatták nekünk az irányt, amerre a legközelebbi település feküdt. Még ugyanazon az estén elértük Trakchen falut, amely a karavánútól kisé oldalt feküdt. Legfőbb ideje volt, hogy ismét emberek közé kerüljünk, mert elfogyott az élelmünk, és azt sem bántuk volna, ha elfognak bennünket. A kis település legalább megérdemelte a falu nevet. Körülbelül negyven házat építettek egy domb és szokás szerint föléjük magaslott a kolostor. Ezzel a helyiség tekintélyesebb volt gártoknál, és biztosan néhány száz méterrel magasabb is. Felfedeztük tehát Ázsia, vagy talán az egész világ legmagasabb pontján fekvő, állandóan lakott települését. Itt is indiaiaknak tartottak bennünket, és minden gond nélkül adtak el nekünk élelmiszereket. Sőt, vendégszeretőn befogadtak minket egy házba, és a hóban és hidegben való hosszú menetelés után nagyon élveztük a pompás meleget. Egy éjjel és egy napon át pihentünk itt, és egy kicsit megint föltápláltuk magunkat és a kutyánkat. A helyi hatósággal való találkozást megúztuk, mert a bőmpó becsukta a palotáját és nem vett rólunk tudomást. Valószínűleg azért, hogy elkerülje a felelősséget. Akarva akaratlan, még egy báránybőr bundát kellett magunknak vennünk, mert ruházatunk nem felelt meg a tibeti télnek. Sőt, hosszú, élvezetes alkudozás után még egy jakot is vásároltunk. Négyes számú árminunk volt ez és csak még rosszabb viselkedésével különbözött elődeitől. Aztán megint magányos vidékeken át vezetett ki az út a pelgócokatlából a Hágón át. Senki sem ütközött meg rajtunk, és boldogok voltunk, hogy bántatlanul haladhattunk tovább. Három nap múlva szántó földekhez értünk, melyek egy menkape me nevű nagyobb faluhoz tartoztak ként mutatkoztunk be újra, mert ezzel szereztük eddig a legjobb tapasztalatokat, és szalmát vásároltunk jakunknak, campát magunknak. Az embereknek itt igen kemény az életük. Árpa és borsó földjeik tele vannak kövekkel. Nehéz munkát igényelnek, és csak sovány aratást adnak. Ennek ellenére barátságosak és vidámak voltak, és este együtt ültünk velük, élveztük a tibeti sört, a csángot. A falu körüli hegyoldalakban kis kolostorok álltak, és az emberek saját kemény életfeltételeik ellenére is csupa áldozatkészséggel és kegyességgel gondoskodtak róluk. Meglepő méretű romokat fedeztünk fel mindenfelé, melyek arról tanúskodtak, hogy ez a vidék valaha szebb napokat látott, hogy a pusztulás, éghajlatváltozás vagy háború miatt következette be, nem tudtuk kipuhatolni.